полкова старшина, місцеві купці, майже вся місцева російська залога. А тим часом на варті біля секвестру стояв місцевий козак Олекса Задорожній. Сьогодні була його черга вартувати. І, як годилося для свята та ще такого великого, був вартовий п'яний ще зранку. Отже, не дивно, що між арештантами та вартовим почалася жваво-весела розмова. Невідомо, чи довго б вони розмовляли по-приятельському, як до тюрми долетіли удари дзвона. То на Майдані, біля церкви, проголошував деякон многоліття цариці. Один із арештантів, Іван Дворовенко, зачувши веселі передзвони, промовив вартовому. Це... Певне, дзвонять для здравія государині. І зараз же дістав негайну відповідь вартового: так-так, щоб хуче здохла. Примовк по цьому слові дворовенко. Закінчився молебень, змінили задорожнього з вартія. І все забулося на якийсь час, та ненадовго. Між арештантами сидів дезертир. Більовського ляндміліційного полку, ротний писар Денис Севрюков. Піймали його у Полтаві, на торгу, і ось уже кілька день сидів він у секвестрі, чекаючи дня, коли його з Полтави вирядять до Більовської фортеці. Більовська фортеця – одна з тих численних фортець української лінії, що на її збудування стільки грошей і стільки людських сил поклав фельдмаршал Мініх. Вона була центром ляндміліційних полків. По цих фортецях, так само і Більовській, стояли російські залоги. І найголовніше завдання командирів над цими залогами було виловлювати підозрілих безпашпортних людей, утікачів-селян, солдат-дезертирів, а надто не давати, не давати проходити в Україну, в Україну з Запоріжжя гайдамацьким розбишацьким загонам. У кінці квітня під вартою привезли Севрюкова до Більовської фортеці. Знову побачив він остогидлі йому невеличкі вали, обкопані неглибоким ровом, цілу низку похилих хаток, що притулилися біля фортеці, невеличку однобанну кам'яну кріпосну церкву, що стояла за валом, комендантський будинок, Будинок страшного для всіх ляндміліціонерів генерал-лейтенанта Філософова. Саме перед цим генералом і довелося стояти через кілька годин Севрюкову. Знав добре Севрюков, що за втечу з полку сувора кара чекає на нього. Знав добре, що шпіцрутинів йому не минути. І ось в останню хвилину на допиті. Коли генерал хотів уже наказати вести його на гавтвах, згадав Севрюко про порятунок і заявив генералові, що він знає великоважні слова. Не міг генерал сам розглядати таку важливу справу, але зараз же дав наказ розшукати задорожнього, а також дворовенка. Минуло кілька днів і до Москви. Трьома візками везли доношчика, свідка й обвинуваченого. У тайній конторі словам задорожнього надали великого значення. Допитали доношчика. Розказав він, як ото 25 квітня задорожній, стоячи на варті, говорив негожі слова про царицю. Допитали свідка Івана Дворовенка. І той цілком ствердив доноса. Заявив тільки Дворовенко, рятуючи себе, що він не доносив сам з простоти. Що ж було робити за дорожньому? Заявив він, що не знає, чи говорив такі слова чи ні, бо був п'яний надмірно. А в Тверезого в нього таких слів на думці не бувало. І з чого йому ті слова говорити, на думку його прийшло, того він не знає. І злобина її імператорську величність ніякої він не має. Справа була ясна. Через кілька місяців на Красному Майдані в Москві відбулася й кара. Били за дорожнього кнутом, закінчилася кара, напівмертвого одвезли за дорожнього до тюремної ізби. І через кілька день вирядили його ще хворого, всього в ранах, до Сибіру, на далеке заслання. Нагорода за правдивий донос. Тихим, мирним, сільським життям жив капітан-поручник Преображенського полку Григорій Тімірязєв. Мав він законну відпустку з полку на рік і перебував у себе в сільці Колонтаєві. Отпочиваючи від муштри, намагаючись як так своє господарство налагодити, бо через довгу відсутність господаря все често до занепаду прийшло. Життя Тімірязєва нічим не різнилося від звичайнісінького життя тисяч таких же, як і він, середніх дворян. О 12 годині обід, після обіду сон, поїздки до сусідів в гості, карти, полювання, кари кріпаків – усе чисто так, як скрізь навколо. У жовтні 1743 року до свого сільця Ханіна в Олексинському уїзді приїхав у відпустку солдат Преображенського полку Іван Насонов, ближчий сусіда і знайомий капітан-поручника. 20 жовтня годині о третій опівдні приїхав Насонов до Тімірязевих у гості. Тімірязев, як годилося, спав по обіді. Тож Насонова зустріла його жінка Агаф'я. Сів гість у передній горниці, коло столу, вкритого килимом, поставила хазяйка на стіл каравку горілки, риби, огірків солоних, почала припрохувати гостя, частувати. Почав Насонов сподівати, Розказувати хазяйці про різні новини петербурзькі.